Secretul triunghiului Normand, de Maurice Beblanc. Pista 11. Seara scris șefului siguranțe o scrisoare lungă, în care îi raporta cu fidelitate rezultatele anchetei și îi dezvăluia secretul actului găunos. Cerea ajutoare ca să ducă totul la bun sfârșit și își dădea adresa. Așteptând răspunsul, petrecu două nopți la rând în camera domnișoarelor. Le petrecu plin de frică, cu nervii scuturați de o spaimă, pe care o spăreau zgomotele nopții. În fiecare clipă îi se părea că vede umbre ce vin spre el. Prezența lui în grotă era cunoscută. Veneau, îl sugrumau. Totuși, privirea lui fixă ca de nebun, susținută de întreaga lui voință, nu se desprindea de zid. În prima noapte nu se mișcă nimic, dar, într-a doua, la lumina stelelor și a unui corn firaf de lună, văzu ușa deschizându-se și niște siluete desprinzându-se din întuneric. Numără 2, 3, 4, 5... Mi se păru că cei cinci oameni duc niște povești destul de voluminoase. O luară de-a peste câmp, până la drumul spre Eleavră, și-au unui automobil ce se îndepărta. Se întoarce înapoi și trecut pe lângă o fermă mare, dar la o cotitură a drumului abia apucat să se repeta repeta luz și să se pitească în deretul copacilor, trecură alți oameni, patru, cinci, și toți încărcați cu pacete și după vreo două minute se auzim urmăitul altui automobil. De data asta nu mai a avut putere să se întoarcă la postul său și se duse la culcare. La trezire, băiul de la hotel îi aduse un plic. Îl desfăcum. Era cartea de vizită a lui Ganimar. În sfârșit, strigă botrule, care simțea, într-adevăr, după o campanie atât de dură, nevoia unui ajutor. Se repezi cu mâinile întinse. Ganimar îi luă, îl privi o clipă și îi spuse. Ești un tip dur, băiete." Aiurea, fă cu el, m-a ajutat întâmplarea. Când e vorba de el, nu există întâmplare, afirmă inspectorul, care vorbea întotdeauna despre Lupin, cu un aer solemn și fără a-i pronunța numele. Se așeză. Deci, îl prindem? Așa cum l-am mai prins până acum de vreo douăzeci de ori, zise Botrăle, râzând. Da, dar azi... Azi, într-adevăr, e altceva. Îi cunoaștem adăpostul, fortăreața, ceea ce, până la urmă, îl face pe Lupin să fie Lupin. El poate să scape. Dar acul de la Etrta nu poate. De ce crezi că o să scape?" întrebă Ganimar neliniștit. De ce credeți că trebuie să scape?" răspunse botrâle. Nimic nu ne dovedește că în momentul de față se află în ac. Aste noaptea a ieșit de acolo 11 complici de ei, Poate că unul din cei 11 era chiar el." Ganimar, se gândi, ai dreptate, esențialul e acul găunos. În să sperăm că o să avem noroc, iar acum să stăm puțin de vorbă. Își luă din nou vocea gravă, aerul important și rostii. Dragă botrăle, am ordin să-ți recomand în privința acestei afaceri e discreție absolută. Ordinul cui făcut botrăle în glumă? Al prefectului de poliție? Mai sus! Al președintelui Consiliului? Mai sus! Drace! Ganimar coborâ vocea. Bătrâle vin de la Elize. Acolo afacerea asta e considerată secretă de stat, de o gravitate extremă. Sunt motive serioase pentru ca această citadelă invizibilă să rămână necunoscută, în special în rațiuni strategice. Poate să devină centru de aprovizionare, magazie pentru noi, detonatoare, pentru proiectile recent inventate, știu și eu, arsenalul secret al Franței. Dar cum speră ei să păstreze un asemenea secret? odinioară îl cunoștea un singur om, regele. Astăzi suntem câțiva care îl știm, fără a mai pune la socoteală banda lui Lupin. Chiar dacă se câștigă doar 10 ani, doar 5 ani de tăcere, acești 5 ani pot însemna salvarea. Dar ca să pui stăpânire pe cetatea asta, pe acest viitor arsenal, trebuie neapărat să-l ataci, trebuie neapărat să-l scoți pe Lupin de acolo. Și nu poți face așa ceva fără zgomot, sigur o să transpire te ceva, dar nu se va ști nimic, sigur, și apoi ce naiba trebuie să încercăm. Fiecare-i planul dumneavoastră. Iată-l pe scurt. Mai întâi dumneata nu ește Zidor Bătrâle și nu mai e vorba nici de să Pâng. Dumneata și rămâi un puștan din etrâta, care a surprins în timpul hoinărerilor lui niște indivizie șintă și dintr-o subterană. Crezi, nu-i așa că există o scară care străpunge faleza de sus în jos? Da, există mai multe asemenea scări de-a lungul coastei. Uite, foarte aproape de aici, mi-a fost arătată în fața așezării Benuville, scara popii, cunoscută de toți cei ce fac baie în mare. Ca să nu mai pomenesc de cele trei sau patru tuneluri folosite de pescari. De deci, ce eu și jumătate din oamenii mei o să fim conduși de dumneata? O să intru singur sau însoțit, asta rămâne de văzut. Oricum vom ataca pe aici. Dacă Lupin nu e în ac, o să stabilim acolo o cursă în care o să se prindă până la urmă. Dacă e, înăuntru... dacă e înăuntru, domnule Ganimar, o să fugă din ac prin spate, pe partea dinspre mare. În cazul ăsta o să fie arestat de cealaltă jumătate din oamenii mei. Da, da, dacă, din câte presupun, ați ales momentul când marea se retrage, dezgolind baza acului, vânătoarea o să fie publică, fiindcă o să aibă loc de față cu toți pe de stridii, de creveți și de coctilii, care mișunea pe stâncile din apropiere. Tocmai de aceea o să ale chiar ora când fluxul va atinge cotea maximă. În cazul ăsta o să fugă cu o barcă. Și cum or să fie acolo o duzină de băci? Fiecare comandată de un om de-al meu o să-l culegem. Numai să nu treacă printre băcile dumneavoastră ca un pește prin ofiurile nevodului. Fie, dar atunci îl scufund. Drace aveți și tu -și. Zău că da. În momentul ăsta, la alăvru se află torpilor. La un telefon de-al meu va fi la ora stabilită în apropierea acului. Ce mândru o să fie lui, pe un torpilor, zău, donule Ganimar! Văd că ați prevăzut totul. Nu ne mai rămâne decât să acționăm. Când dăm asaltul? Mâine, noaptea, în plină zi, în timpul fluxului, la ora 10 fix. Perfect! Sub veselia aparentă, botrâle era foarte neliniștit. Până a doua zi nu închise un ochi, învârtind pe toate fețele planurile cele mai aiurite. Ganimar pleca să la Ipor, la vreo 10 km de Trâta, unde din prudență le dăduse întâlnire oamenilor lui și unde închirie 12 băci de pescuit, chipurile pentru niște sondaje de-a lungul coastei. La ora 10, fără un sfert, escortat de 12 flăcăi voinici, se întâlni cu Izidor la poalele drumului, ce urca pe faleză. La ora zece fix ajuns seră la zid. Era momentul decisiv. Ce ai, bătrâle, Ești verde!" râse Ganimar tutuindu-l în bagiocură pe tânăr. Și ție, domnule Ganimar, a ripostea bătrâle, s-ar zice că ți-a sosit ceasul. Simțiră nevoia să se așeze și Ganimar sorbi câteva înghițituri de rom. Nu-i vorba de trac," zise el, dar la naiba sunt tare emoționat. De fiecare dată când trebuie să-l mă ia cu dure de bută. Vrei un pic de rom?" Nu." Și dacă rămâi pe drum? Doar dacă mor? bâr, În sfârșit-o vedea. vede, așa cum deschide, nu suntem în primejdie să fim văzuți? Nu, acum e mai jos decât faleza și apoi ne aflăm într-o adâncitură. Botrurei se apropie de zid și apăsă pe cărămidă. Mecanismul se declanșează și apărui intrarea în subterană. La lumina felinarelor văzură că e boltită și că volta, ca de altfel și dușul meaua, e în întregime zidită cu caramizi. Făcură câțiva pași și imediat apăru o scară. Botrâle numără 45 de trepte, trepte de cărămidă, dar pe care acțiunea lentă a pașilor ale tocise pe mijloc. Filar să fie în jură animal care era în frunte și care se opri brusc, ca și cum s-ar fi lovit de ceva. Ce e? O ușe. Drace!" un Botrâle, uitându-se la ea, nu-i deloc ușor să o dai jos. Pur și simplu un bloc de fier. Ne-a luat dracu, zise mari, nici măcar nu are broască. Păi tocmai asta am de speranțe. De ce? O ușă e făcută ca să se deschidă și cum asta nu are broască, înseamnă că există un secret cu care se deschide. Și cum noi nu cunoaștem secretul, o să-l Cum?" Cu ajutorul documentului, rândul al patrulea e conceput tocmai pentru a rezolva dificultățile în momentul când ele apar. Și soluția e destul de simplă, din moment ce e făcută nu ca să-i încurce, ci ca să-i ajute pe căutători. Destul de simplu. Nu sunt, de părerea dumită tale, de animal care desfăcuse documentul. Numărul 44 și un triunchi marcat cu un punct în stânga e mai degrabă obscur. Ba deloc, priviți cu atenție ușa. Vedeți că e întărită la colțul cu niște plăci de fier în formă de piunghiuri și că plăcile sunt fixate cu niște cuie mari. Luați placa din stânga jos și mișcați cuiul din colț. Sunt nouă șanse la una ca să nimerim. Ai nimerit-o pe azi, a zise ganima după ce încercă. Atunci înseamnă că numărul 44. Gândind cu voce tare, bătrâle continuă. Să vedem! Ganimar și cu mine ne aflăm amândoi pe ultima treapta scării, sunt 45. De ce 45 când numărul din documente e 44? Coincidență? Nu! În toată afacerea asta n-a fost nicio coincidență, nici măcar involuntare. Ganimar, fie amabil și urcă înapoi o treapte. Asta e, rămâi pe treapta 44 -a. Și acum eu o să mișcuiul de fier și zăvorul o să seară. Dacă nu, să pic eu la examenul de latină. Într-adevăr, ușa cea grea se roti din balamale. În fața privirilor vi se deschise o grotă destul de largă. Cred că suntem exact sub fortul frefose," zise botrâle. Acum sunt străpunse straturile de pământ? Cărămida s-a terminat, suntem în plină masă calcarasă. Sala era luminată slab în capătul celălalt. Apropiindu-se, văzură că e o fisură a falezii, săpată într-o ieșitură din perete și care constituia un veritabil observator. În fața lor, la 50 de metri, se înălța din valul și blocul impresionant al acului. În dreapta, foarte aproape, era arca de a val și în stânga, îndepărtare, depărtare, curba armonioasă a unui golf larg, un alt arc și mai impunător se contura în faleză. Manăport, magna porta, atât de înaltă că ar fi putut trece pe sub ea o corabie cu catargele ridicate și cu toate pânzele arborate. În larg, pretutind în marea." Nu văd flotila voastră," zise botrâle. Păi e imposibil," făcut Ganimar. Poarta va l-ascunde toată coasta între Etruta și por. Dar uite acolo în larg, linia aia neagră la nivelul apei." Ce-i cu ea?" E bine, aceea e flota noastră de război." Torpilorul în numărul 25. Cu ajutorul lui, Heliupe poate să evadeze, dacă vrea să cunoască peisajele submarine. Pe lângă fisură, orificiul scării era marcat de o rampă, o luară pe acolo. Din când în când, câte o felă strică, găurea peretele și de fiecare dată zăreau prin ea acul a cărui masă le părea din ce în ce mai uriașe. Cu puțin înainte de a ajunge la nivelul apei, nu mai apărură ferestre și se făcu un tuneric. numărate tele tele cu bocetare. La 358, intră într-un culoar mai larg, barată de altă ușă de fier, întărită cu plăci și cuie. Pe asta o știm, se Documentul ne dă numărul 357 și un triunghi însemnat în dreapta Trebuie să reluăm operația. Cea de-a doua ușe fusese la fel de ascultătoare ca a prima. Apăru un tunel foarte lung, luminat din loc în loc de strălucirea vie a unor felinare atârnate în tavan. Zidurile erau transpirate și pe podea de o de apă, astfel că de la un capăt la altul fusese așezat pentru a ușura mersul un trotuar de scânduri în toată regula. Trecem pe sub fundul mării, zise bătrânele. Veniți, domnule Canimar. Inspectorul se aventură în tunel, trecut pe pasarela de lemn și se opri lângă un ferinar pe care îl desprinse din perete. Ustensilele datează poate din evul mediu, dar modul de iluminat este modern. Domnii aceștia își fac lumină cu gaz aerian. Își continuară drumul. Tunelul dădea într-o altă grotă și mai spațioasă, în care se zăreau în față primele trepte ale unei scări ce urca. Acum începe urcușul în arc, zise Ganimar. Se complică lucrurile. Dar îl strigă unul din oamenii lui, Șeful e mai eu o scară aici, în stânga, și mai descoperiră una, în dreapta. Drace," murmură inspectorul, situația se încurcă. Dacă urcăm pe aici, ei ori să o șteargă pe dincolo." Să ne despărțim, propuse, botrâle." Nu, nu, ar însemna să ne slăbim forțele." E mai bine ca unul din noi să meargă în recunoaștere." Eu, dacă doriți." Dumneata, botrâle, fie, eu o să rămân aici cu domnii mei. Așa n-avem a ne teme de nimic." Pot să mai existe și alte drumuri în afară de cel pe care am venit pe sub faleză, și poate că sunt mai multe drumuri și în ac. Dar e sigur că între faleză și ac nu e altă cale de comunicație în afară de tunel. Deci, toți trebuie să treacă prin grota asta. Deci, eu mă instalez aici până te întorci. Du-te, bătrâne și fii prudent. La cel mai mic semnal de alarmă, întoarce-te. Isidor dispăru iute pe scala din mijloc. La 13-a treaptă îl opri o ușă adevărată de lemn. Puse mâna pe cranță și apăsă. Nu era încuiată. Intră într-o sală care îi se păru foarte joasă, într-atât era de imensă. Luminată de lămpi puternice, susținută de stâmpi groși, între care se deschideau spații în adâncime, părea să aibă aceleași dimensiuni ca acul. Era tisită de cufere și de o mulțime de alte obiecte, mobile, scaune, sipete, bufete, un talmeș-balmeș, cum nu poți vedea decât prin subsolurile anticarilor. În dreapta și în stânga butrăle zări, deschizându-se două scări, fără îndoiala aceleași care porneau din grota de jos. Ar fi putut, deci, să coboare înapoi și să-l anunțe pe Ganimar. Dar în fața lui se deschidea o nouă scară și el a avut curiozitatea să-și urmeze singur investigațiile. Încă 30 de trepte, o ușe, o sală mai mică. Butrăle înțelese planul lucrărilor executate în interiorul acului. Erau o serie de sali suprapuse unele peste altele și, deci, din ce în ce mai mici. Toate slujeau de depozite. Între a patra nu mai erau lumpi. Prin grăpătuși, pătrundea un pic de lumină și botule marea la vreo 12 metri sub el. În clipa aceea se simțea atât de departe de Ganimar, încât începu să-l cuprindă neliniștea și trebuie să-și stăpânească nervii ca să nu ia la sănătoasă. Totuși nu l-a amenințat nici o primejdie, ba chiar în jurul lui era o asemenea liniște, încât se întrebă dacă acul nu fusese abandonat de Liupen și de complicii lui. La etajul următor își zise el, mă opresc. Din nou 30 de trepte, apoi o ușe de data asta mai subțire, cu un aspect mai modern. O împinse ușurel, gata să o ia la fugă. Nimeni. Dar sala avea altă destinație decât celelalte. Pe pereți, tapiserii. Pe podea, covare. Două polițe încărcate cu aurărie se aflau față-înfață. în Perestruicile, tăiate în crăpăturile strâmte și adânci aveau geamuri. În mijlocul încăperii, o masă aranjată cu fast, cu o față de masă de dantelă, platouri cu fructe și prăjituri, carafe cu șampanie și flori, grămezi de flori. În jurul mesei, trăi tacâmuri. Botrăle se apropie. Pe șervete se găseau cărți de vizită cu numele convivilor. Mai întâi citi Arsene Lupin. În fața lui, doamna Arsene Lupin, lua cea de-a treia carte de vizită și trei de uimire. Aceasta purta numele lui, Isidor Botrăle. 10. Comorile Regilor Franței. Se ridică o perdea. Bună, dragul meu, bătrâne. Ai cam întârziat. Prânzul era fixat la ora 12. Dar, în sfârșit, câteva minute. Dar ce ai? Nu mă recunoști? M-a schimbat chiar așa de mult. În timpul luptei împotriva lui Lupin, Bătrânea avusese multe surprize și se aștepta și acum, la ora desnodământului, să treacă prin multe alte emoții. Dar de data asta, șocul funei prevăzut, nu era mirare, ci stupoare, spaimă, omul pe care îl avea în față, omul pe care toată forța brutală a evenimentelor îl obliga să-l considere drept al Saint Lupin. Acest om era Valmera, Valmera, proprietarul Castelului Acului. Valmera, cel căruia îi ceruse ajutor împotriva lui Arsen Lupin. Valmera, tovarășul său de expediție de la Crozant. Valmera, prietenul curajos, care făcuse posibilă evadarea lui Raymond, lovind sau făcându-se că lovește, în umbra vestibului, un complice de-a lui Lupin. Dumneavoastră, dumneavoastră, deci dumneavoastră sunteți!" băguie el. Și de ce nu strigă Lupin?" Credeai că mă cunoști pe cu adevărat dacă mai ai văzut cu trăsăturile unui cleric sau sub înfățișarea donului Masibang? Vai, când ai ales situația socială pe care o am eu, trebuie să te folosești de mărunte și de societate. Dacă n ar putea deveni, după plac, pastor al bisericii reformate și membru al Academiei de Inscripție și Beletristică, ar însemna să te saturi să mai fii lupe, Ori lupe, adevăratul lupen, botrâle, iată-l! Uită-te bine, botrâle! Dar atunci, dacă sunteți dumneavoastră atunci, domnișoara, e da, vătrâle, tu ai spus-o." Ridică din nou tapiseria, făcu un semn și anunță. Doamna Arsene Lupin." A," ah, murmură tânărul uluit, totuși, domnișoara de Nu, nu," proteste Lupin, doamna Arsene Lupin, sau mai degrabă, dacă prefect și doamna lui Valmera, soția mea, cu cununnie după toate regulile. Și asta am mulțumit tale, dragul meu, vătrâle." Îi strânse mâna, toate mulțumirile mele și sper că nu-mi porți pică. Ciudat, Botrele nu-i purta, într-adevăr, pică. Niciun simțământ de umilință, niciun pic de amărăciune, simțea atât de puternic, enorma superioritate adversarului, încât nu roșa că fusese învins. Strânse mâna care îi se întindea. Doamna e servită. Un servitor așezase pe masă un platou încărcat cu gustări. Scuze-ne, Botrele!" Bucătarul meu e în concediu și suntem constrânși să ne limităm la hrană rece." Botrăle n-avea deloc poftă de mâncare. Se așezat totuși, grozav de interesat de atitudinea lui Lupin. Ce știa el, de fapt, își dădea seama de primitia prin care trece. Oare nu cunoștea prezența lui Ganimar și a oamenilor lui? Iar Lupin îi dădea înainte. Da, mulțumită dumneitale, dragul meu prieten. De sigur, eu și cu Raymond ne-am iubit din prima zi." Perfect, micuțule, răpirea lui Raymond, că activitatea, au fost niște glume, ne iubeam. Dar când am fost liber să ne iubim, nici ea și nici eu n-am putut admite să se stabilească între noi una din acele legături trecătoare la voia întâmplării. Situația era, deci, insolubilă pentru Lupin. dar ea se rezolva dacă redeveneam acel lui Valmera, care nu înceta să fiu din copilărie. Atunci mi-a venit ideea, fiindcă dumneata nu te lăsai deloc și și castelul acului, să profite de încăpățânarea dumintele și de prostia mea. E eh, cine nu s-ar fi păcălit? Așa încât a să reușit sub acoperirea și cu sprijinul meu. Drage, pe cum ar fi putut fi bănuit Valmera că e Lupin? Din moment ce Valmera era prietenul lui Botrâle și Valmera i-a smulsese lui Lupin pe cea pe care Lupin o iubea. A fost fermecător. O oh, ce amintiri frumoase. Expediția de la Crozant, buchetele de flori găsite, așa zisă scrisoare de dragoste a mea către Raymond. Și mai târziu, precauțiile pe care eu, Valmera, a trebuit să le iau împotriva mea, Lupen, înaintea căsătoriei mele. Și în seara faimosului dumit ale banchet, când ai reșinat în brațele mele. Ce amintiri frumoase. Urmă o clipă de tăcere, Botrăle se uită la Raimondă. îl asculta pe Liupen fără să scoată un cuvânt și îl privea cu niște ochi în care era iubire, pasiune și încă ceva, ce tânărul n-ar fi putut defini, un fel de neliniște și de tristețe confuză. Dar Liupen își întoarse ochii spre ea, iar ea îi suruse cu tandrețe. Mâinile li se întâlnire peste masă. Ce zici de căștioara mea, bătrâle?" strigă Lupin. i să nu e așa? N-am pretenția că e cel mai modern confort." Totuși, unii au fost mulțumiți și nu dintre cei mai mărunți. Uită-te la lista cu câteva personaje care au fost proprietarii acului și care au ținut la onoarea de-a lăsa o urmă a trecerilor pe aici. Pe pereți erau gravate unele sub altele următoarele nume. Cezar, Carol cel Mare, Rol, Wilhelm, cuceritorul, Richard, regele Angliei, Ludovic al XI-lea, Francis, Henric al IV-lea, Ludovic al XIV-lea, Lupin. E, de acum cine se va mai înscrie, Revoil. Vai, lista s-a închis. De la Cezar la Lupin, asta e tot. În curând, strania fortăreță va fi vizitată de mulțime. Și când te gândești că fără Lupin, toate astea ar fi rămas necunoscute pentru omenire. Ah, botrâle, ce orgoliu am simțit în ziua când am pus piciorul pe acest teren abandonat, să regăse secretul pierdut, să devin stăpânul, singurului stăpân. Moștenitor al unei asemenea moșteniri, după atâția regi, se ropuiesc în ac." Îl întrerupse un gest al soției sale, părea foarte agitată. Zgomot," zise ea, zgomot sub noi, auziți." E clipocitul apei," făcul pen. Ba nu, ba nu." Zgomotul valurilor, îl știu, e altceva." Ce-i să fie, draga mea?" zise Lupin râzând. Nu l-am invitat decât pe bătrânele la masă." Și adresându-i se servitorului. Șarole, ai închis ușile scărilor după domnul?" Da," și am pusă voarele. Lupen se ridică. Hai, remont, nu mai tremura așa." Dar ce palidă ești." Îi spuse câteva cuvinte cu voce scăzută, ca și servitorului, ridică perdeaua și îi scoase afară pe amândoi. Jos, zgomotul se auzea mai clar. Erau lovituri infundate care se repetau la intervale egale. Botrile își zisem, Ganimar și a pierdut răbdarea și sparge ușile. Foarte calm, ca și cum într-adevăr n-ar fi auzit nimic, Lupin a reluat. Ce părăginit era acul când am reușit să-l descopăr. Se vedea clar că nimeni nu mai cunoscuse Taina de un secol, de pe vremea lui Ludovic al XVI-lea și a Revoluției. Tunelul era pe cale să se prăbușească. Scările se fărâmițau. Intra apă înăuntru, a trebuit să repar, să consolidez, să reconstruiesc. Botrălei nu se putu împiedica să întrebe. La sosirea dumneavoastră era gol? Aproape, reginău folosit acul ca mine, drept de depozit. Atunci, care fugiu, da, fără îndoială, în timpul invazilor ca și în timpul războiilor civile. Dar veritabila sa destinație a fost aceea de, cum să zic, de seif al regilor Franței. Loviturile se întățeau, mai puțin înfundate acum. Ganimals părsese probabil prima ușă și acum o ataca pe a doua. Urmară câteva clipe de liniște, apoi alte lovituri și mai apropiate. Era a treia ușe, mai rămâneau două. Printr-una din ferestre, botrălezării, bărcile care navigau în jurul acului și nu prea departe, rutind ca un pește negru uriaș, torpilorul. Ceva cam, excamă Lupin, nici nu ne mai puteam auzi între noi. Să urcăm vrei? Poate că te-ar interesa să vezi acolo. Trecură la etajul următor, care era apărat, ca și celelalte, de o ușă pe care Lupen o normalor. în urmalor. Galeria mea de tablouri, zise el. Pereții erau acoperiți de pânze pe care botul reciti imediat semnăturile cele mai ilustre. Erau acolo sfânta familie cu mielul, de Rafael. Portretul Lucreției Fede de Andrea del Sarto, Salomea lui Tizian, Fecioara și Îngerii de Botticelli, Pânzele din Toreto, Carpacior, Rembrandt de la Frumoase copii, aprobă botâle. Lupen îl priviu lui. Ceea a copii? ești nebun. Copiile sunt la Madrid, dragul meu. La Veneția, la München, la Amsterdam. Și astea? Originalele, colecționate cu răbdare din toate muzeele Europei, unde le-am înlocuit cinstit cu copii excelente. Dar mai devreme sau mai târziu, mai devreme sau mai târziu va fi descoperită înșelăciunea." E bine, pe spatele fiecărei din pânze se va găsi semnatura mea și se va afla că eu mi-am înzestrat țara cu capodopere originale." La urma urmei n-am făcut decât ceea ce a făcut Napoleon în Italia." Ah, uite botrăle, cele patru rubensuri ale domnului de Gevrân. Loviturile din ac nu mai conteneau." E insuportabil," zise Lupin, hai să mergem mai sus." O nouă scară, o nouă ușă. Sala tapiserilor, anunță Lupin, nu erau agățate, ci rulate, legate, etichetate și de altfel amestecate cu baloturi de stofe vechi pe care Lupin le desfăcum. Blocarturi minunate, catifele admirabile, mătăsuri fine, în culori palide, patrafire, țesături cu aur și argint. Urcară din nou și văturile, văzu sala orologilor și pendulelor, sala cărților, Ah, legături magnifice, volume prețioase de negăsit, exemplare unice furate din marile biblioteci, sala dantelelor, sala biblourilor. Și de fiecare dată circumferința sării era mai mică. Și de fiecare dată, acum, zgumotul loviturilor se îndepărta. Ganimar pierdea teren, ultima zise lui în sala tezaurului. Aceasta era complet diferită. Tot rotundă, dar foarte înaltă conică, ea ocupa vârful edificiului și baza ei se afla cam la 15-20 de metri de cota maximă a acului. Înspre faleză nicio o locarnă, dar înspre mare, de unde nu era primeștia unor priviri indiscrete, se deschideau două ferăstruici cu geam, prin care intra lumină din belșug. Podeoa era acoperită cu un parchet de lemn scump, cu desene concentrice. Pe lângă pereți erau niște vitine și câteva tablouri. Pelele colecției mele, zise Lupin, tot ce ai văzut până acum e de vânzare. Unele obiecte se duc, altele vin în loc. Asta mi-e meseria, dar aici, în acest sanctuar, totul e sfânt. Totul e ales esențial, tot ce e mai bun, de neprețuit. Uită-te la bijuteriile astea, botule, amulete caldeene, coliere egiptene, brățări celtice, lănțișoare arabe. Uită-te la statuetele astea, botule, la această Venus greacă, la acest acolo din Corint." Uită-te la statuietele astea de Tanagra, voturile. Toate statuietele de Tanagra veritabile sunt aici. În afara acestei vitrine nu există niciuna veritabilă în lume. Ce încântare să-ți poți spune asta, voturile. Îți amintești de șefuitorii de biserici din Sud, de banda a Thomas, agenții de-ai mei între cât fie zis. Bine. Iată racla de la Ambalzac, cea adevărată, voturile. Îți amintește de scandalul de la Luvru? Tiara recunoscută drept falsă, concepută, fabricată de un artist modern. Iată tiara lui Seta Farnes, cea veritabilă, Botrâle. Uită-te, uită-te bine, Botrâle. Iată minunea minunilor, opera supremă, gândirea unui zeu. Iată gioconda lui Da Vinci, cea adevărată. În genunchi, Botrâle, femeia însăși se află în fața ta. Să lăsă o tăcere lungă, de desubtul lor loviturile se apropiau, două sau trei uși, nu mai multe îi despărțeau de ganimar. În larg se zărea spinarea neagră a torpilorului și se vedeau patrulând bărcile. Tânărul întrebă, și comara, Ah, micuțule, asta te interesa pe tine. Toate capodoperele artei umane, nu-i așa? Nu fac pentru curiozitatea ta cât contemplarea comorii și toată gloata o să fie ca tine. Haide, fii mulțumit! Rovi puternic cu piciorul și făcu astfel să basculeze unul din discurile ce formau parchetul și, ridicându-l ca pe capacul unei putii, descoperit un fel de cuvă să pată chiar în stâncă. Era goală. Puțin mai încolo, execută aceeași manevră. apărut o altă cuvă la fel de goală, o luat de trei ori de la capăt. Și celelalte trei cuve erau goale. Ha, vruse Lupe, ce decepție! Sub Ludovic al XI-lea, sub Henric al IV-lea, sub Richelieu... Cele cinci cuve erau probabil pline. Dar gândește-te la Ludovic al 14 lea la nebunia versailles la războaiele, la marile dezastre din timpul domniei lui. Și gândește-te la Ludovic al 15 lea regele risipitor, la doamna de Pompadu și la doamna Diubari. Cât trebuie să se fi scos atunci de aici? Cu ce gheare trebuie să fi fost formată piatra? Vezi? Nu e nimic. Se opri. Ba da, mai e ceva. Așa se ascunzătoare. Asta era intangibilă. Nimeni n-a îndrăznit vreodată să o atingă. Era rezerva supremă, ca să zic așa, para păstrată pentru când îți va fi sete. Privește botrâle. Se aplecă și ridică capacul. În cuvă era un cufăr de fier. Lupen scoase din buzunar o cheie cu stiații complicate și îl descuie. Era orbitor. Toate nestematele scânteiau, scăpărau toate culorile, azurul firelor, focul rubinelor, verdele smaraldelor, aurul topazelor. Privește, privește micul meu băturăle. Au devorat toți banii de aur, toți banii de argint, toți scuze și toți educații și toți dublonii. Dar cufărul de pietre prețioase intact. Uită-te la Montiuri. Sunt din toate epocile, din toate secolele, din toate țările. Aici sunt bijuteriile de zestre ale reginelor. Fiecare și-a adus partea. Margareta de Scoția și Charlotte de Savoia, Maria Stuart și Caterina de Medici. Și toate ar fi ducesele de Austria, Eleonora, Elisabeta, Maria Tereza, Maria Antoaneta.